храмом-горою, лежало за 30 кілометрів на захід. Відвойований три століття тому у джунглів цей мовчазний базальтовий монстр видавався чимось напрочуд не гротескним у мусульманській країні. Сходи, дев'ять рівнів, кола, що вущують аж до єдиної точки, будди, шак'ямуні у вступках і в нішах, кам'яні квіти – Кам'яні барельєфи, кам'яні мізки туристів, що за вісім доларів купили собі вхідні квитки і тепер компенсаторно хвецькають затворами своїх камер. Ось до чого не доїхали Маркіян і Зетвою. Під'їхавши із якогось несподіваного боку до містечка, вони загальмували на березі засміченої та все ще гордої завдяки непомірно високим берегам річечки. Містка поки видно не було, зате на протилежному боці спокійно собі стояла біло-червона споруда із жовтуватим дахом. «Храм!» – розгублено чи розчулено, – сказала Етва: Ні, більше, то монастир, і храм там, і ставочок з лотосами, і Будда спить, золотий і блаженний, а монахи його дбайливо вкривають. на ніч домотканою ковдрою. «Напевно ж він чоловічий?» Гетва пригладила долонями волосся. «Але ж монахині жінки так само начисто застригають волосся і борються за рівні права із монахами-чоловіками». «Де? В одному монастирі?» «Ні, на Шрі-Ланці». «Зі своїм уставом, оммане, «Падме хум». Наші слова легші від сміття, тому і в річку не падають. Ідемо в монастир, або падаємо в річку. У цю бритку молочноводу річку, що тече із центру світот, чш! як знати, що ліпше? Давай кинемо монетку. Давай. Цей бік – монастир, а цей – помийниця. Впало гербом. Розділ 4 Дещо про Етву Колеско Олена 38. Колеско Етва, А так, пригадую, одна з моїх студенток, не найблискучіша, але доволі здібна. Так, департамент економіки. Малювати та ні, навряд. Вона мала хороші менеджерські здібності. Як сама казала. Могла би запросто продати 10 непальських слонів у колгосп на Тернопільщині. Але що ви художня творчість? Не знаю. Хобі таке модне, хіба що? Не знаю. Вибачте, я не зовсім добре знайома з пані Колеско. Володимир, 24. Етва мала дуже красиву дупу. Ні в кого не було такої дупи. Ніщо, так дівка взагалі була. Більше, менше. Ганна 43. Моя донька та ж вона стажуватися поїхала в Канаду. З нею щось не так. Марла 23. Етва Чорнявка ой ні, останнім часом червоне волосся мала. Чи то не вона, а подружка хай коротше. Заходила до нас на факультет, тусувалася з хіпарками з прикладників. Ну, якщо можна тих хіпушок художницями назвати, то ги може, може, і на щось сподвиглася. А хто вона сама? Продавщиця? Ну, економістка, тобто. Сорі. Хто? Макс Морогоро? Ой, не смішіть людей заради Бога. Макс Морогору її і в очі ніколи не бачив, та й вона його теж, хіба би ходила десь зі своїми хіпарками на його презентації. Макс – мій добрий приятель, а його girlfriend, якщо так можна називати сорокарічну жінку, вагітна на сьомому місяці, викладає в єлі, «Отаке із Морогору старшим, а з молодшим я сплю». Не друкуйте цього. Так, малий часто заходить до мене в майстерню, хапанути. Але ж не пишіть цього, бо я, типу, проти наркотиків.